Közéleti háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes Kezemben Tandori Dezső Aforis Dió Aforizmák Ezt a szkolár adta ki, amely köszöni, hogy az ő könyvét választottam Azt írja a főszövegben Az élet állam, az élet mákony Az élet dióny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 de ritkán mutatkozik a kortás magyar Líra élő klasszikusának aforizmái kertjének diói magyarói mákjai kerültek az aforiz dió kamrájába megkérdezem, hogy telefonál, mit akar mit tetszik akarni? ilyenkor mindig abban reménykedem, hogy a tandori telefonál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 ezerrel azonnal meglepő módon kosztolányi Dezső. és benne a dió nem meglepő módon szintén kosztolányi Dezső és aztán van még egy szép ernő idézet meg egy idézet Tantori Dezsőtől egy a világban csak a világon kívül lehet élni más még sok minden szeretek csinálni, csak csinálni nem szeretek már semmit kettő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 a Melyik piacra járni? Akkor én is oda fogok járni. A Fényút fejlapban szoktam vele véletlenül összefutni. Jól van? De az, az a Tandori? Mm -hmm. Igen, jól van. Mert én azt hallottam, hogy a kedélyállapot az nagyon hullámszó. Bár az mindig hullámzó volt. Ő igen, szerintem nem változott. Ö, ö, nem hiszem, hogy keserűbb lenne, mint, mint volt. <gül> ö, nem hiszem, hogy bölcsebb lenne, mint volt. Az nem biztos? Nem biztos. Gondolja, hogy a, a Tandorinak a bölcsesség az beállt egyszer valamilyen szint, és onnan már nem tudott tovább mélyülni?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 Azok, azok, azok abból egyszer még akár kiállítási tárgyak is lehetnének. Ezeket megtartottuk, tehát a kiadó megtartott. Nem csodálom. Másolta, és ezekből állítottuk össze a, ezt a kötetet is, hiszen pont ez ténylegesen papírfecnikre jezzek. Tehát nem, nem is füzetek? Ezek füzetek, vagy papírok. Amelyeket egyébként a szerző fogta magát, és nem dobott ki. Nem, soha semmit nem dob ki Tandori.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 A Tehát a szerző olyan, mint egy rendes festő, szignálja, nem hagyja, hogy az utókor összekeverje itt a, az, az életüvet. gondolja, illetve van olyan, ami nincsen szignálva, vagy nincsen aláírva, vagy nincsen dátumozva, viszont beleillik egy olyan rendező elfbe, amit ő úgy gondolja, hogy most ez ő. Ez egy kosárban kapta meg, Csak. vagy micsodában?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 biztos, hogy nem ezekkel a szavakkal, ezek ne kerüljenek bele, mert nem vállalom őket, vagy ami önnél volt, abban abba szabadon rendelkezett. Ö, olyan volt, hogy Tandori kiköt, kikötötte, hogy, hogy mi az, amit mindenképpen szeretne viszont látni. Mi az, ami... Ő rájött arra, hogy ennek mi a logikai sora, vagy nem jött rá? Tehát rájött -e arra, hogy mi, mihez miért ragaszkodik, és mihez miért nem ragaszkodik? Hát én úgy gondolom, hogy ezeket már érzelmek szabják meg. De ön rájött ezekre azért, vagy ön érezte ezeket, vagy csak én pusztán? Én vette. Nem. Mennyiben változnak ezek az aforiz... diók, aforizmák, ahogy múlik az idő 1991-től talán? Ön. Nem, 1961 az 61-től 2012-ig. Hogy ezek a kis jegyzetek mikortól... Nem, hogy ha... érezhetően rajtuk az idő múlása. Igen, igen. Mi?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 a mai tandori által keltett érzései is benne vannak, akár hogy nem verses formában, akár pedig egy-egy aforizmaszerű mondatban. Maguk a közbevetések, amelyből van néhány és van fotó is, azok hogy jöttek létre? Megbeszéltük a Dezsővel, hogy, hogy milyen kötetet szeretnénk.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 jelent hidat, ő közötte, ő és ön között. Igen, az ember, tehát nem a költő, a nagy költő, a kosúddias költő, hanem tandori Dezső. Jó, de ezt például, hogy derült ki? Között. Tehát ez egy furcsa, furcsa viszony. Én de úgy, ez hogy derült nem ki? Nem hogy derült ki ez az ismeretség?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 és hogyha megmondja, hogy mikor lesz a Fényúctai Piac, én biztos szívesen elmennék arra. <gül> Jó, nagyon szívesen. biztos, hogy... Engem Fiala Jánosnak legyen. hívnak, legyen szíves, ha nem felejti el, akkor mondja nem, meg nekem. Nem felejtem. Hát köszönöm szépen. Nem, én köszönöm. Dezső nevén. Nem, nem, nem, nem. nem. Ezt ez a szkolárnak járt meg önnek, aki, aki kiadta ezt a kötetet, amit persze egyezünk meg, hogy nem lehet egyfolytában olvasni. Szóval ez olyan, mint a Mosonyi Aliznak a, a magyar mesék, ezt az ember olvas, aztán leteszi, aztán megint felveszi. Egyáltalán mit tesz azzal az emberrel,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 A filmintézetben dolgoztam. Budaőrsi úton? Ö, akkor még a Stefánia úton. A, ott volt. is volt, igen. Igen, akkor még a Stefánia úton volt. Ha az életkorát nem kérdezem, de megkérdezem, hogy ez a filmtörténeti intézet ez mikor volt, akkor arra válaszol? Hát ez persze, ez persze, most már nem vagyok abban a korban. <gül> 91, 92, 93. Közül. Nagyon szépen, köszönöm, megtiszteltetés volt a szóval köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. Neki. Viszont halásra. A beszélgetést Illés Andrával remélem, hogy jól mondom. Igen, ő a felelős szerkesztő. Ezt most rögtön öztük, ez fél tízkor jutott az eszembe, hogy megpróbálom rábeszélni. A A szkolárkiadónak Tandori Dezső aforiz dió, aforizmák szkolárversek kötete kapcsán született, amely Tandori Dezső ilyen röp iratai, tehát ilyen picinyiratai, ha tetszik, verseinek a gyűjteménye 1961 és 2012 között. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes. Mi? És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Halló, halló, jó reggelt! Szia Azt kérdezem tőled, hogy valamkor elnézést ezért kér a fennforgásokért, ami volt, most el fogunk fél tízig tartani, tehát teljes, tehát én nem pontosan az életrend mellett élem az életemet, ahogy egyébként minden gyorsabb, meg lassabb, meg egyébként, nem az iránt való hódolatom és csodálatom csökkent és nem is e, arról van szó, hogy ki akarnám fúrni ezt a beszélgetést e, hogy fél kilenc után azt mondtam e, kicsit befülledve bár tegnapról már valami változás volt tehát mint amikor át a szél kifúja a ködöt hogy nem akarnak egy külföldről felhívni telefonon, gyakran előfordul, hogy a és külföldről hívják. Én azt mondtam, hogy más levegője van annak, mint ami itt van. Nem jobb, hanem valami más. Te, aki az élete nagyobb részét éltet külföldön, te meg tudod pontosan azt fogalmazni, amit egyébként nem lehet, mert a szaglás nem lehet. Mert ez, ugye ez valami képletes értelemben való beszéd, hogy mi az, amikor az ember valami olyasmit érez, ami nem feltétlenül az ő partikularitása vagy provincializmus ellen hat, mert akkor az mindjárt meg van bélyegezve, hanem önmagában, ami a külföldből adódik. Ha érthető a kérdés? Én azt hiszem, hogy értem, és azt hiszem, hogy ez, ez nagyon attól függ, hogy éppen milyen időszakban van az ember, hogy az ország milyen állapotban van meg maga az illető. Is. Jó, akkor legyünk ennél konkrétabbak. Te magad azokat a váltásokat, amikor innen oda mész, és az egyik helyen is viszonylag tartósabban voltál, és a másik helyen is viszonylag tartósabban vagy. Azt mennyire könnyen vészeled át? Én könnyen vézelem már, de ez életforma kérdése, meg megszokás kérdése. Nekem ez a természetes. Nekem az a természetes, hogy, hogy úgy élek külföldön, hogy közben az origó, a, a, a középpont, az, az azért Magyarországon van. Tehát különösen akkora, ha az ember mondjuk egy, egy tudósító és, és egy magyar, a magyar rádiónak dolgoztam ugye egész életemben, ez azt jelentette, hogy, hogy én nekem olyan volt, mint a Brodi Sándor utcával lettem volna, csak most egy kicsit kiruczantam egy, egy riportra valahová, de egyébként azért ott vagyok. Meg... Volt-e olyan a te életedben, még mielőtt hát ráadásul téged ráadásul rendesen oktattak is, hogy már hogy van ezzel kapcsolatos szaktudományos ismereted, nem egyszerűen nyelvtudás. Van-e olyan, hogy az ember valahol él, és elkezd olyan dolgokról tájékoztatni, amiről a Bródi Sándor utcában, inklúzíve a Keveháza utcában, ahol én vagyok, egyszer csak azt mondom neked, hogy de Drága Gábor, én nem azért fizetlek téged kettőnk között ráadásul, nincs is ilyen kapcsolat, hogy ilyen hülyeségekkel szórakoztassál, de azokról a hírekről adjál. E tudósítást, amelyeket én elvárok tőled. Tehát az embernek beáll ez ügyben az antennája? Vagy hogy működik ez? Hát nézd, ugye mindig megszokták tőlem kérdezni, amikor tudósítom, ott, hogy hát hogy van ez, hogy mit rendelnek tőled? De én nem ezt kérdeztem tőled, én pont fordítva kérdezem, hogy előfordul-e veled rendszeresen az, hogy elkezdesz olyan dolgokra adni, mint egy örkény egy perces, ami neked fontos, és a másik oldal azt mondják, hogy nemes, ez kit érdekel? Na, de azt mondod, hogy azt Mondani, Hogy a másik oldal, a másik oldal sokkal rosszabb helyzetben van, mint én. Én ugyanis itt vagyok ebbe az országban. Spanyolországban. Most éppen igen. Igen. Tehát magyarán, e, tehát ugye mindig az a probléma, hogy, hogy amit én fontosnak tartok, azt nehéz otthonról megkontrázni, mert jó esetben honnan van aznak a szerkesztőnek vagy hallgatónak erről az országról, hát Kételezzük föl, hogy, hogy rádiót hallgat, akkor elsősorban tőlem. Na most ez ugye a saját farkába harapok így, Tehát ő azt kérdezi meg tőlem, hogy olyan, olyan ő, Spanyolországot ismer, amiért én bemutatok neki. Ez ma már nem így van, mert ma már tényleg millió helyről lehet tájékozódni. De azért alapjából még mindig az, van az a helyzet, hogy a, a szerkesztő, aki otthon van, vagy a hallgató, az, az még mindig egy kicsit úgy, úgy rá van szorulva arra, hogy, hogy hát biztos jól választ az illető. Most az, hogy érdekéje vagy nem, az, az nagyon sokszor szubjektív dolog, de nem akarom megkerülni a kérdést. Igen, az ember elvesztheti, ha úgy tetszik, a kapcsolatát a magyar gondolkodásmóddal, de pont az a pláne. Tehát az a tudósítónak az a feladata, hogy magyar, ő egy magyar szűrő, aki átszűri magán ezt az országot itt, és ami fönnmarad, azt azt akkor közvetíti. Na most, ha ez a szűrő nem működik, akkor az, az a helyzet áll elő, amit te mondtál, hogy, hogy, hogy nem magyar szemmel, nem magyar szűrőként működik, hanem, hanem elkezd individualizálódni, el, el, el, elszáll valamerre, érzed -e érzede azt nézve Spanyolországból, Magyarországot, hogy azt mondod, hogy elment ezeknek a józan nem a szaniszló meg a többiek miatt, hanem arról, hogy a világ közben másfelé halad, másról szól, beszéljenek a szaniszlóról, beszéljenek a hóról, de hát annyi fontos dolog van még, ezek ezt nem veszik észre? Ugye ez az az effekt, mint a bábszínházban, amikor jön a rossz, és akkor a gyerekek kiabálnak a jó szereplőkre, mert ez a bábszínházban így működik. Ilyet érez az ember Spanyolországban? ne! Szóval az az érdekes, hogy a spanyolok általában nem tudnak semmit Magyarországról. De most... Mit tudnak? Hát, hogy puskásnak az ifjúságát De most elkezdtél egy mondatot, hogy most? Hogy puskás ifjúságát... Oké, okay, rendben, de elkezdtél egy mondatot, hogy most? Most általában a kérdés nem is az, hogy, hogy hű, milyen, hanem hogy mi, mi van ott? Mi van az szóval a... Azt érzékelik, hogy valami, valami olyasmi történik Magyarországon, ami úgy, ami úgy semmifajta, semmifajta mintában nem fasz. Oké, okay, de itt álljunk is meg. Mert ebből még nem következne eleve az, hogy rossz. De mi jön ebből? Tehát hogy folytatódik ez? De azért, azért úgy érzik, hogy... Szóval úgy érzik, hogy olyan furcsa, nézd, elő, először is úgy az alapállása... De itt nekem kell, hogy álljunk. Mi alapján érzik ezt? Hát az információk, hát azért a, a, olvasol a világ... Olvasol a... Jó, csak azt mondott, hogy eddig a Puskás tudták, tehát az a kérdés, hogy gyors, gyorsan fel tudnak-e úgy készülni, hogy el tudják dönteni azt, hogy ami változáson az rossz irányba megy, szerintük. Igen, hát keves, keveset tudnak. Nagyon kevés az információ, ha mégis van valami információ, azok nagyon furcsák. Hát azért a, a legtöbb, egyébként a legtöbb Magyarország ír bármilyen furcsa Brüsszelből érkezik ide mert az Európai Unióban valak, ugye ott van egy tudósító és beszámolnak arról, hogy mi történik az Európai unióval, és akkor kiderül, hogy ottan hát szigyák, szidják, nyomják ráhátszott, szidják a magyarokat valamiért, és hát ezt úgy nem nagyon értik, na most egyet ne felejtsen, ehhez nekik viszont érzelmi azonosulásuk nincs, hát azt kérdezett, hogy hogy, hogy ezt rossznak tartják, vagy nem tartják rossznak, ezzel, úgy néznek, mint egy olyan érdekes bogára, hogy nini, hát ezek, ennek csilloga háta, vagy, vagy ennek. Igen, mert valami hasonlót éreztem. Én ugye nem voltam ott, bár nagyon izgalmas lehetett, amikor Amerikában volt Szájer József meghallgatása, ahova azért erősítésként meghívtam magához a fantasztikus képességű Gulyás Gergelyt, ahol végül is az a szenátor, aki meghallgatta őket, aki állítólag menet közben Ausztriával is Magyarországot, és némileg felkészületlen volt, végül is megdicsérte Sájér... Józsefet a felkészültsége miatt, és mindaz, amiért a meghallgatás volt, felébe, harmadába sikerült, ezt nem tudom pontosan eldönteni, hiszen nem voltam ott. Tehát az a kérdés, hogy ami Brüsszelből így Magyarországgal kapcsolatosan elhangzik, arra, arra vonatkozik, hogy oda megy-e bárki hozzá, aki téged is, és azt mondja, nemeselftárs, magyarázza már ezt el nekem, mert nem értem. Van ilyen, de hagyd beszéljek erről a szájér interjúról, mert én ezt végignéztem. Az interneten meg lehetett nézni, én vettem magamnak a fáradtságot, és tegnap éjjel végigkövettem az egészet. Ö... Akkor majd küldök neked egy elküldöm az e-mail címet, hogy küldd el nekem, én is megnézném azt. Igen. Na, Jó. Azért először is azt tegyem hozzá, hogy a szenátor nem volt fölkészülhetlen. Tényleg egyszer, egyszer csinált egy... Ö... azt mondta, hogy Ausztria, de, de ez, egy, ez, egy, ez egy szóbotlás volt, tehát egyáltalán nem, nem gondolta ő azt, hogy, ez, hogy Ausztriáról van szó. Hát azért, amikor én összetévesztelek téged valaki mással és, és, és más nevet mondok, noha tudom, hogy te vagy. Ez az egyik. A másik, valóban megköszönte is, hogy, hogy, hogy a Szájer ott volt, mint ahogy Szájer is megköszönte, hogy beszélhetett, mert szerintem mindig csak az ellenoldal kap szót. de De hát ez, ez a normális udvariassági procedura, szóval ez, ez teljesen, teljesen normális. Ez, ez, Amerikában egy, egy ilyen meghallgatás az úgy kezdődik, hogy, hogy mindenki a legnagyobb nagyra becsüléséről biztosítja a másikat, útvarias kérdéseket tesz fel, próbál vitatkozni, de hát minden nagyon kulturáltan, nagyon barátságosan, ö, tényleg nagyon udvariasan folyik, ettől mi egy kicsit elszoktunk, szóval mi, mi, mi olyan keményen riposztozunk, odavágunk, jól megmondjuk, Ilyen is van Amerikában, de az nem egy szenátusi meghallgatás. Jó, de te valamit akartál erről mondani pluszban, mi volt ez? Már a meghallgatás? Igen, ugye? Igen. Tehát, nem, hát ez, ez, ezen a meghallgatáson végül is az történt, hogy, hogy ugyan odaengedték a száját, és elmondta magáét, de, de igazából... Ö, nem magyarok voltak ott, tehát a, a, ha úgy tetszik az ellenfelé, és nem tudok jobb szót mondani, azok amerikaiak voltak, azok Amerikában Magyarországgal foglalkozó emberek voltak, és hát a legelső és ez a legfontosabb, és tulajdonképpen innentől kezdve nincs miről beszélni, az amerikai külügyminiszter helyettes kezdte. Meghívták, mert ott egy szenátus meghallgatásra bizony elmegy az amerikai külügyminiszter helyettes, a Behiber És és hát ő elmondta maga véleményét, ami nyilván nem a magánvéleménye, hanem az amerikai kormány véleménye, és hát ez nagyon lesújtó volt. Ez sokkal érdekesebb, mint az, hogy mit mond egy szakértő, vagy mit mond szájer, hanem ezek az amerikaiak végül is nem egy amerikai külügyminisztérium a maga véleményet nem úgy alakítja ki, hogy akkor most ma ezzel beszéltem, ma ennek hiszek, ma annak azzal beszek, annak hiszek, emelőtt e nagyon komoly stábok állnak, hát itt van egy hatalmas amerikai követség Budapesten, meg egyébként is. Hát ez egy nagyon komoly ország, ez egy nagy hatalom. Ha egy nagy hatalom külügyminiszter helyettese mond valamit, az nem a levegőbe beszélés, az nem pávatánc, az nem, nem tudom milyen ö, taktika. Ő amikor a senátusonban beszélt, tehát nem, nem a magyarokkal, nem a partnerrel, hanem a saját törvényhozásának, amelynek ugye hát ő valamilyen módon mégiscsak felel, beszámol, akkor ő azt mondja, amit gondol, és azt mondja, amit kidolgoznak az emberek, és erre kell odafigyelni. Tehát teljesen mindegy, hogy retorikailag ügyes volt-e, vagy nem volt-e ügyes, hogy vétette hibát a, a szenátor, amikor kérdezte, vagy nem, én számomra az volt a legmegdöbbentőbb, hogy az amerikai külügyminisztérium hivatalos álláspontja, hát, hogy is mondjam, csak nagyjából megfelel annak, amit, amit olvasunk a sajtóban. De akkor magyar is, hogy melyik sajtóban, mert ugye ez egy félmondat a, a volt. Világ sajt, a világ sajtóban. mely ugye félretájékoztat, mint tudjuk már. Ez is egy nevetséges dolog, szóval aki a sajtóval hadakozik, az, az eleve veszik. Tehát én nem, én nem is értem, tehát a sajtó az, az, az, nem egy, az nem egy politikai tényező, az olyan értelmében, hogy, hogy le kell győzni. Tehát aki a sajtót nem megnyerni akarja, aki a sajtóval nem ö, ö, jó viszonyt akar ápolni, az eleve elveszített a harcot. Tehát aki azt mondja, hogy maga félre van tájékoztatva, maga hazudik, az, az, az nem stimmel. Ezt errefelé úgy csinálják, hogy hogy, hogy behívják, próbálnak vele beszélni, adnak neki plusz információt, de ezt ágában nem úgy senkinek, hogy, hogy megtámadja. Hát csak azért is, mert ez két különböző területen, ez két teljesen különböző terület. Egy Politikusnak semmi köze nincs a sajtóhoz már nézést. Tehát ő, ő egy olvasó, attól, hogy politikus, attól ő még olvasó, és, és tekintse úgy a sajtót, mint egy olvasó, ne olvassa, ha nem tetszik nekik. Milyen egy Spanyolországban élő magyar számára megnézni azt, hogy mi történt Washingtonban? <gül> nagyon mókás, mert én voltam ha, a rövid ideig is, de voltam ö, tudósító New Yorkban. E, és nézegettem ezeket az ilyen jellegű meghallgatásokat, meg eljártam. Én nagyon szerettem eljárni ilyen Ilyen hivatalos vagy félhivatalos dologra, mert, mert ezeknek a, a táncrendje, az egész, ahogy működik, az, az többet elárul egy ország politikai rendszeréről, mint, mint amikor hát olvasjuk ezeket a nyilatkozatokat. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy folyik egy, egy ö, senátusi bizottsági vagy, vagy képviselőházi bizottsági meghallgatás, az nagyon érdekes. Annak az egész hangulata nagyon érdekes. Egyébként én szerettem ezeket a dolgokat, például Magyarországon volt egy idő, nem tudom emlékszel rá, amikor a, a Népszabadságban mindig megjelent, hogy aznap az akadémián milyen kandidátusi védése vannak. Mm -hmm. És én akkor bizony egy csomó kandidátusi védése elmentem, olyanra is egyébként, amelyeket abszolút nem értettem, tehát fogalmam sem volt a tárgyal, de egyszerűen érdekelt ez az egész, hogy, hogy, hogy, hogy valaki előad valamit, akkor van egy oponens, akkor, akkor hozzászólnak, akkor értékelik, tehát ez az egész, ennek van egy, egy formája, és, és ez nagyon sokat elárul, tulajdonképpen magáról, a tudományáról, a tudósokról. Azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert amikor én fél kilenc után azt mondtam, hogy más levegő jön, aztán majd jön Nemes Gábor uh, Spanyolországból. Én előre tudtam, hogy az a levegő, amit te itt fogsz teremteni, az nagyjából ugyanolyan lesz, mint amit az az illető teremtett Svédországból, miközben tartalmát tekintve a levegő egész más, a szagát tekintve is egész más, mégis azt, azt érzi az ember, egyetlen egy dolgot érez, ha egy szóval kéne kifejeznie magát, akkor azt mondaná, hogy más, és ha azt minősíteni kéne, akkor az ember azt mondaná, hogy én ezt nem akarom minősíteni, ennek az a jelentősége, hogy más, és ha azt kérdezné az embertől a másik ember, hogy ebben mi a pláne, akkor azt mondaná, hogy túlságosan is sokat szagol egyfélét ahhoz, hogy ne azt érezze, hogy ennek a másnak van jelentősége, és egyszerűen igénye legyen arra, hogy ilyen jelen legyen, és ebben az az érdekes pluszban, amit te megjelenítesz, hogy amit te mondasz a kandidáciusi értekezéseknek a megvédésére, ahol nem egyszer én is jelen voltam, mert volt egy idő, amikor az én környezetemben többen megvédtek dolgokat, és ezért meghívtak, mert aztán a népszabadság alapján sosem mentem el, de azra emlékszem, hogy ennek tényleg volt olyan levegője, Magyarul, hogy ezt a levegőt egyébként Magyarországon is fel lehet találni, és lehet róla beszámolni, és az embert elgondolkodhatja azt, hogy ezt az elmúlt időben ő miért nem érzékeli, vagy miért nem tesz nagyobb mértékben annak. Tehát adnak érdekében, miért tesz, nem tesz, hogy ez a levegő belőle jöjjön, és ez ne egy ambipur legyen, ami egyébként egy mesterséges, tohaletszabb, ami rosszabb egyébként annál, mint amit az ember produkál a vécén. Hogy mondjak viszont most egy ellenpéldát, amikor a, a, a magyar levegő, mintha kezdene kicsit beáradni ide. Tegnap este voltam egy olyan ö, beszélgetésen, ahol gyakorlatilag arról volt szó, katalánok volt, a katalánok Madridban, és egy nagyon érdekes mondat elhangzott. Mégpedig az, hogy nem az az igazán nagy baj, hogy a katalán politikusok meg a spanyol, tehát a madridi politikusok, hát padlógázzal rohannak egymással szembe. Az igazán nagy baj az, hogy megszűnt az a fajta értelmiségi párbeszéd, ami korábban jellemző volt, tehát gyakorlatilag az értelmiség nem, nem igazán beszél egymással, nincs kontaktus azokat a témákat, most Katalónia függetlené válása vagy nem függetlené válása, a katalán nemzeti kérdés, hogy ezek a kérdések gyakorlatilag kikerültek a... a... De miért? Hát ez... Ez a, ez a nagy baj, tehát valószínűleg De miért? ezért, mert, mert, amikor, mert amikor a politika, amikor a, a közhangulat elér egy olyan szintet, hogy vannak a mi meg a ti, akkor ez alól nagyon sokszor nem tudják az értelmiségiek se kivonni magukat, és egy érdekes példát hoztak föl hogy 1932-ben, akkor még, tehát még, még, még akkor nagyban egy, egy diktatúra volt, nem a frankója, nem egy másik, a Primo de Rivera diktatúrája, hogy akkor volt egy nagyon nagy olyan rendezvény, hogy gyakorlatilag az összes jelentős spanyol értelmiségi, elment Barcelonába a Ritz Hotelbe, ott, és három napig ott a katalán értelmiségekkel beszéltek, és próbáltak, valami módon egyrészt párbeszéd követkedő, másrészt pedig próbálták demonstrálni, hogy ők azért nem olyanok, mint, mint az állam, mint, mint az állam politikusai, akik egy nagyon, akkoriban nagyon katalán ellenes politikai vonat vittek. És, és hogy ennek milyen komoly jelentősége volt, és hogy milyen jó lenne egy ilyen ma, de hozzátették, sajnos úgy néz ki, hogy nincs. Nincs. Most ez nem azt jelenti, hogy, hogy ugyanolyan hangulatban. Nem azt jelenti, hogy itten ö, szitkozódás van. Nem azt jelenti, hogy például ezen mellettek volna, ezen az estén ott voltak, igenis, katalhán és ö, spanyol vagy kastíliai értelmiségiek is. De hogy ez, ez nagyobb mértékben, társadalom mértékben nincs, és hogy ez a, a párbeszéd hiányánál nincs veszélyesebb. Ez nagyon érdekes dolog. Ö, és erről beszélgettem is ott, és mondták, hogy igen, ez egy új fejlemény, és azt kell mondjam, hogy Nekem ez nem volt annyira ismeretlen, én ezt az ismerem otthonról. Még egy és egy utolsó kérdés. A ciprusi helyzetről függetlenül, vagy mi a helyzet a bankbetétek megadóztatása kapcsán, hogy van Spanyolország ciprus tükrében, vagy ciprus nem tud tükröt mutatni Spanyolországnak, mert nincs ilyen jelentősége? Hát ciprus... Pont annyira érinti Spanyolországot, vagy, vagy majdnem annyira érinti Magyarország, Spanyolországot, mint Magyarországot, minden minket jobban érint. Viszont itt a magyar sajtól megjelent egy ilyen hír, hogy itt is bevezették a bankadót, és hogy, hogy ez ugyan nem olyan, mint a Ciprusi, de, de azért ez is bankadó. Szóval én azt hiszem, itt egy egész más dologról van szó. Ez a, itt arról van szó, hogy az egyes tartományoknak a adókivetési jogát korlátozták bizonyos területen, és hogy az elveszett adók egy részét most gyakorlatilag a, a központi költségvetés egy másfajta adónemen keresztül próbálja visszatérteni, tehát itt gyakorlatilag egyik zsebből vettek át a másikba, és hát szó sincs arról, hogy a betétesekre bármit áthárítanának. Itt, itt az egyébként is meglévő adóknak emeli tehát most ezek technikai kérdések, volt egy ilyen adó, nem, ami, ami 0%-on működött, de ez eddig is volt. Most ezt, ezt, ezt most 0,2-re fölvitték, de ennek gyakorlatilag az a jelentősége mondom, hogy a itt a. Központ és a tartományok, illetve az autonómiák közötti pénzügyi folyamatoknak egy, egy, egy egyfajta szabályozásáról van szó. Tehát ez azért nem azt jelenti, mint Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, megpróbálok a jövő héten jól viselkedni, és még egyszer mondom, nem a személyednek szólt ez az össze-visszaugrálás az időben, amiért még egyszer elnézést kérek. Akkor maradunk szerdában? Aminek? Igen, igen, igen. igen. Jó. Szerda 9. Cs. Nagyon szépen köszönöm, önök nem Gábort hallották. És még egy ilyen vörös farkat engedjenek meg ennek a műsornak a végén, ami azért az elmúlt időt műsorához képest más volt. Sokszor érzem magamat deprimálva, amiatt, hogy valaki mindig jobban tud nálam zongorázni, valaki mindig több nyelvet tud nálam, valaki nálam mindig olvasottabb, valaki nálam mindig szebb, valaki nálam mindig fiatalabb. És ott van bennem valaki mindig gazdagabb. És ott van bennem az, hogy Hadra kell vele kelni, hogy versenyeznem kell vele, és... Hát reménytelem. Számtalan dologban le tudok nyomni embereket, de mindig lesz nálam gazdagabb, szebb, okosabb, aki jobban tud zongorázni, ki több nyelvet ismer, ki olvasottabb. Nem sorolok. Nekem az a dolgom, hogy a követ is meg tudjam szólítani, vagy az embereket úgy, ahogy más nem. Én a mai műsorról nem fogok véleményt formálni, mert az öndicséret büdös de szeretem a követ megszólítani akkor is, hogyha a kő Nemes Gábor Széles Sándor tehát a követ a szó átít értelmében értsék az én életemben a családomat, anyámat a barátnőmet, a lányomat leszámítva akik egyébként nem mindig érzékelik az, hogy ilyen hívvel forduló feléjük mint a kő felé, akit meg akarok szólítani Senet a sorsnak, hogy kül megtanultam beszélni. Tessék. Matko Seggy, aló. Az két telefon ugyan pontosan azt mutatja, hogy süketek is hallgatják a köveket, de ez engem nem befolyásolhat. Kálmán a Bakondi féle riportnál hogy lemaradt a arról a dologról, hogy meg kellett volna kérdezni, hogy mi a különbség a hótoló és a hómaró között, mert ott meg lehetett volna foglani miniszert. Egyből elismertem volna, hogy az ők rompották el. 353, 94, 51. Azt kezdtem hogy nem mondani az előtt, hogy a fókuszban azt a szót használták, hogy vérlázító bírságokat szabtad ki, egy lekamaráztat, egy kis buszalépa példa rönti az áronba, és pontosan konkrétan ennek az esetén még egy-kettőt, tehát biztos gyóval, csinálták ezt a riposzító, hogy a, a fóba kiketődött autókat, hogy a, a fóba megbírságot, arra vennék ki, hogy ez nem mondaná valaki, hogy, ezt, hogy mikor is perdóla a főt, mikor a szofőr, hány kilométertől, Island, Argentina, Japán, Anglia, Peru, Columbia, Spanyolországmábor. Liza Gerard vagy... Uh, vagy... Igen. Uh, köszönöm. De ez nem Liza Gerard, ez az új Death Can Dance. Magyarul Liza Gerard, de a Death Can Dance. Műsor, minden eladás, utolsó eladás, minden adó, Akar nekem bármit az éterbe még megjeleníteni? Van 135 másodperc, ha bár egy perccel már elmúlt az fél tized, Kifejezetten élveztem a mai adást, ritka alkalom. Hál -hál Én is élveztem. Jó. Jó hogy most képletesen feljelentem az első elegem van belőle. Igen. De jó helyet most láttam a Facebookon, az év most 60 éves Mindenki kisebb turnét csinál. Nem tudom, esetleg hogy vele beszélni van, vagy megpróbáltam tese 55 Révé Sándor is 60 éves Csányi Sándor is 60 éves Most ilyen szép duó lenne nem válaszolsz Stól András megnézem még egyszer az e-mailjeimet. Aztán megkaptam a Szenált Hüsimöt Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon jó a műsorok. Köszönöm szépen. Életi háttér magazin. Főszerkesztő: Fiala János.